פרק ב' וישלח יהושע בן נון מן השיטים שניים אנשים מרגלים חרש לאמור לכו ראו את הארץ ואת יריחו וילכו ויבואו בית אישה זונה ושמה רחב וישכבו שמה ויאמר למלך יריחו לאמור הנה אנשים באו הנה הלילה מבני ישראל לחפור את הארץ. וישלח מלך יריחו אל רחב לאמור, הוציאי האנשים הבאים אלייך אשר באו לבתך, כי לחפור את כל הארץ באו. ותיקח האישה את שני האנשים ותצפנו, ותאמר כן, באו אליי האנשים, ולא ידעתי מאין המה. ביהי השער לסגור בחושך, והאנשים יצאו. לא ידעתי, אנה הלכו האנשים, רדפו מהר אחריהם, כי תסיגום. והיא העלה תם הגגה, ותטמנם בפשתי העץ. הארוחות לה על הגג, והאנשים רדפו אחריהם דרך הירדן על המעברות, והשער סגרו. אחרי, כאשר יצאו הרודפים אחריהם. והמא טרם ישכבון, והיא עלתה עליהם על הגג. ותאמר אל האנשים, ידעתי כי נתן אדוני לכם את הארץ, וכי נפלה אימתכם עלינו, וכי נמוגו כל יושבי הארץ מפניכם. כי שמענו את אשר ה' את מי ים סוף מפניכם, בצאתכם ממצרים, ואשר עשיתם לשני מלכי האמורי אשר בעבר הירדן, לסיחון ולעוג, אשר החרמתם אותם. ונשמע וימס לבבנו, ולא קמה עוד רוח באיש מפניכם, כי אדוני אלוהיכם, הוא אלוהים בשמיים ממעל ועל הארץ מתחת. ועתה השבעו נא לי, אדוני, כי עשיתי עמכם חסד, ועשיתם גם אתם עם בית אבי חסד, ונתתם לי אות אמת. והחייתם את אבי ואת אמי ואת אחיי ואת אחיותיי ואת כל אשר להם והצלתם את נפשותנו ממוות. ויאמרו לך האנשים, נפשנו תחתיכם למות אם לא תגידו את דברנו זה, והיה בטאת אדוני לנו את הארץ ועשינו עמך חסד ואמת. ותורידם בחבל בעד החלון, כי ותה בקיר החומה, ובחומה היא יושבת. ותאמר להם, ההרה לכו, פן יפגעו בכם הרודפים, ונחבטם שמה שלושת ימים עד שוב הרודפים, ואחר תלכו לדרככם. ויאמרו אליה האנשים, נקיים אנחנו משבועתך הזה אשר השבעתנו. הנה אנחנו באים בארץ, את תקוות חוט השני הזה תקשרי בחלון אשר הורדתנו בו. ואת אביך ואת אמך ואת אחייך ואת כל בית אביך תאספי אלייך הביתה. והיה. כל אשר יצא מדלתבתך החוצה, דמו וראשו, ואנחנו נקיים. וכל אשר יהיה איתך בבית, דמו וראשנו, אם יד תהיה בו. ואם תגידי את דברנו זה, והיינו נקיים משבועתך, אשר השבעתנו. ותאמר, כדבריכם, כן הוא. ותשאל לכם, וילכו, ותקשור את תקוות השני בחלון. וילכו ויבואו ההרה, וישבו שם שלושת ימים, עד שבו הרודפים, ויבקשו הרודפים בכל הדרך, ולא מצאו. וישובו שני האנשים, וירדו מההר, ויעברו, ויבואו אל יהושע בן נון, ויספרו לו את כל המוצאות אותם, ויאמרו אל יהושע, כי נתן אדוני בידינו את כל הארץ, וגם נמוגו כל יושבי הארץ מפנינו.